León eta Ongi etorriak herriotzakera, mundu otsakera. Eta jaiegun batzuk hartu ditugu herriotzak hauetan, baina gaurre asteazkenerekin ba bueltatzen gera. Eta mundu hotsa kooperazioa eta internazionalismoa ispiden duen irratsaioa izango duzute hemen, Antxeta irratian, baina baita ere Arrosa irratiare, arrosa sarearen bidez beste irrati batzuetan, hala nola Zintzilik irratian eta txapa irratian, beraz ongile etorria ba gusti gustieei. Eh? Eta saio atipikoa izango dugu gaurkoan, bakizute ba, aztez-azte, ba, hainbat kolaboratzaile, izaten ditugula saio honetan munduotxak, honetan gaurkoan aldiz eta pixkat aktualidadeari begira soe inez, ba greziari buruzitzein bar dugu saioaren parte handienean. Horretarako gure korrespontxala eh, juan izango dugu telefonaren Beste aldean, eta beste kontu batzuk ere izango ditugu, saioaren bigarren partean, baina, bueno, esan bezala, Grecia izango dugu izpide, zeren, bueno, ba, berriz ere, Grecia ba, edabire guztien portadan dago gaur, esan bezala, berriz ere. Esan bezala beraz ba, Grezia dago gaur edabide guztien e, portadan, entzungo zenuten irratian telebistan edo irakurriko zenuten ba, e, referendum bat planteatzen dutela egitea erreskate plana hori dela medio eta beno horrek bak Kriton hikan bila sortu du Europa mailan eta esan bezala ba, hau edabide guztietan, azaltzen ba, eh, ba, ari dute gu gaur eh, ba, greziara jotzeko aukera izango dugu bertako korrespontxalarekin, joanekin baina hori baino lehen ba, edabide batzuen errepasoa ingo dugu ikusteko pixka bat eh, zer dioten edabide guzti hoietan. Beraz hemen neongo gara zuekin ordu betez mundu hotxak kooperazioa eta internazionalismoa izpide duen saio honetan. Herri hotxak Herri mugimenduaren irratzaioa Ausu mediak ekoiztutako emankizuna Beraz gaurkoan eh, hainbat edabideetan eh, Greziari buruz hitz eh, egiten zuten eta guk eh, bat, batzuk titular batzuk aukeratu ditugu, Olako errepaso bat ehingo dugu, eh, ba esan bezala Juanekin hitze egin baino leen Greziara Jo baino leen eta berria.infot ikasten gera eta onako hau eh, da Greziari buruzko titularra, g 20 goi billeraren aurretik beste bat ehingo dute gaur hainbat agintariek Greziaren erabakia astertzeko. Munduko hainbat liderrek, goi bihera ingo dute gaur harratxaldean, gehogeiren, biheraren, bezperan, Giorgios, Papandreu, Greziako lehen ministroak, Atzo, murrizketa onartzeko erreferenduma iragarri ostean. Angela Merkel, Alemaniako kantzilerra, Nicolas Sarkozy, Frantziako presidenteak Christine Lagarde, nazioarteko diru funtseko arduraduna, Jose Manuel Durao Barroso, Europako batzordekoa, Jean-Claude Juncker, Eurogunekoa, Herman Von Rompuy, Europako kontseilukoa, eta Europako Banku Zentraleko beste bat bilduko dira saio ehingo dituzte eta bigarrenean papandreuk berak parte hartzea espero da gauean. Greziako lehen ministroak atzo esan zuen nazioarteko bere sozio guztiek bazekitela bere asmoen berri, baina horiek euren desadostasuna agertu dute neurriarekiko. Sakozik esan zuen herriari hitza ematea zilegi dela, baina aldi berean azpimarratu zuen murrizketen programa zorraren arazoari irtera bat emateko modu bakarra dela. Elisioan egin zituen adierazpe horiek sakozik izan zuze ain zuzen, Geogei gaur elkartuko den tokian. Burtzek atzo berakadarekin erreakzionatu zuten erreferendunaren erabakiaren aurrean. Ora dira beraz e, gaur bertan e, jerifante guzti hoiek erabakitzeko EA Greziak zer egin edo ezin duen egin. contra información gune web web gune batzuetara joko dugu orain eta diote Atenas Grecia imágenes dispersas de un pueblo que desobedece los gobernantes ya sean ya sean socialdemócratas o conservadores no bajan las exigencias de sacrificios la crisis no le deja resto a la burguesía para negociar Beraz, euskeratuz, Grecia desobedientzia izpide duen herri baten irudiak. Agintariek, sozialdemokratak ala konservadoreak izan, murrizketak berdin-berdin planteatzen dituzte, krisiak ez dio burguesiari tarterikusten negoziatzeko. Rebellion.org Rebellion.org Albaro Montero Solerrek idazten du artikulua eta hemen titularra, kuan cuando la democracia entra por la puerta el mercado salta por la ventana demokrazia atetik sartzen denean merkatu merkatuak leiotik ies egiten du caos en la red.net era jotzen dugu orain eta onako audiote el referéndum griego reabre la crisis en la europa del capital Greziako Erreferendum kapitalaren Europan krisia berrerik berrriirekitzen du. Erreskateplanari buruzko erreferendum bat antolatzearen proposamenak krisia azkartu du kapitalaren Europan. Erreferendum horrek eta batez ere esesko erananttzunak izan zitekeen ondorioak ugariak dira. Grezia eurotik irtetea, banku eta herrialdeen zorren inguruko arazoak areagotzea eta bar. ek ziren epatu nahi genituen titularrak esan bezala gabde guztietan dago berriz ere Grezia eta jarraian izango dugu aukera babertara joteko esan bezala gure korrespontsalarekin joan etxenik izango dugu telefonoaren bestaldean bajarraian baina hori baino le abesti batekin usten zaituztet. Zaten genuen bezala Greziara Jotzen dugu gaurkoan Eta horretarako ba, telefonoaren Eskaiparen beste aldean Juan etxenike dugu, arratxaldeon, Juan Baik, aixo, arratxaldeon Beno, ba, gure Greziako korrespontxala Etxe hontako langile Oia ere bai, eta bertan Zaude ja, ba, horrein dela denboraldi Bat, e, Grezian Beste batzuetan ere bai izan dugu Haukera Grezia egiteko,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 gotenteago gertatzen da eta, ba, lehenengo, lehenengo anekdota hori, ba, horre ditzen da, aztota, eh? Baina gauza deixentek, getratu dira azken bihazte honetan eta nire ustez, bueno, azkena da referendura maren kontua, baina edabidetan zabaldu ez beste berri asko zere eh, kezkagarriagoa, eh, atzo gobernuak eh, kaleratu zitu, horrezkatu eh, zituen kupula militarreko kideak, Eta horrek esan, nahiko luke behar bada, susungoak bat zeuden, da, militar bat izateko Grezian. Eta, bueno, zabaldu da e, edabide txiki batzutan, baina ez edabide nagusietan. Nahi bat duzu, Juan, eh, saiatu gaitezke labur-labur, baina pixka bat, olek, olako kronika bat egiten, eh, ba, horrein dela, eh, urte batzuk jada zitzela Greziaren, ba, lurrikaran olabaideitzagatik guzti hau, E, esaten aldi guzu, Piskal, gainetika, baina zeintzuk izan diren ba, pausuak gaur egungo egoera honetara iristeko? Bai, e, e, egoera honetara iristeko, e, ba, euroaren sarrerarekin hasten da arazoau, e, grezia sartzen da euroan, baina beraien kontuak e, ba, izurratu egiten dituz, izurratu egiten dituz, izurratu egiten dituz, e, nola labai diskuta egiten dituzte duten zorraren maila Europa batasunean finkatu ziren Maastricht ondorien ondoren ba, zeuden eh, ba nolabik kontabilitatez zifra ke eh, Ba haietara oh, heldu bere kabuz beraz estandarden eh, purr izeneko ba finantziazio bankoaren laguntzarekin diskutatu zituzten beraien Geraien benetazko datuak, eta eman zituzten Europa-rabatasunari datu faltsuak emazizkieten, eta aukera euroan zertzeko. Ondoren, Igreziak e, ezagutu zuen gorakada ekonomiko nahiko potente, eta e, baita ere aukera izan zuen joku olimpikoak antolatzeko. Bainan, e, 2008ko urtean, e, jalenengo ba... Estatu batuetan sortu zuen, krisia zela eta Grezia malgotu zuen bere, bere igoera ekonomikoa, bere azkunde ekonomikoa. Eta gelditu zen estankatuta. Korduan zegoen gobernua eskuina eta orain dela bidurtea oteskundeak egon zirenean, e, oposizioak hartu zuen, e, izan ere bat eskuinak eh, hainbat e, ustelkeri kaso bat izan zitu,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 Eta horrek sortu zuen ba, nolabait kaskara da e, e, efekto bat. E, deraiek, deraien bonoak nolabait deraien dirua lortzeko ba, prestamondidez lortzeko sistema oberaien bonoaren prezioa, kristona nahi gozen. Eta nolabait baten zorra neurtzen dituzten agentziek ba, greziari geitsiera ondila eman zioten. Eta utzi zuten ba, nolabait basura, ezazen den moduan bono basura kalitatean zaukan e, Greziaren prestamoa. Hau da, oso presio, interespresioa altuarekin e, hartu darzueen dirua Greziak. Sí. Hori dela eta eta ikusirik euroa, arriskoan zegola Europa erbatasunak nolabait e, prestamoak, e, beste modu batez ematen hasi zion Greziari e, interes tasa eta zu, eta horren truke Greziak e, sekulako reforma bat egin behar zuen beraien ekonomian eta hal egin zuten e, zituzten igo zituzten funtzionarioen salarioak eta igo zuten bezaren kopurua 1023an utzita eta horretar horrela ibili gara Bainan, tratamendu horrek ez du ez du gaixotasuna konpondu, baizik eta larriagoto egin du, eta gaur egun dagoen defizita eta ez dagoen egoera ekonomikoa asko ser de txarragoa da. Eta horretara iritsingarako momentu batean erabaki da Greziaren 150a, bai nonsorraren 150 ez ordaintzea, hala ere neurriak oso ere gogorragoak hartu beharko dituzke horren trukea eta eta orain e, bizitzen ari garena eta pizka bat horretara or, dator erreferendumaren kontu guzti hori ba izango zen bigarren erreskate plana, ezta? Bai. Henengo erreskate planak ez kezu emaitzik eman, e, gauzak e, inkluso okerrago utzi ditu eta presioa kalean izugarri iboa da azken biastetan. Eta denetikan ikusi dugu Greziako kaleetan azken di astetan. E, Asteko greba orokor bat e, berrogeita zorzi ordutako greu orokor bat e, egon zen orain dela bi aste. E, Ioiz nik behinza e, Irlon e, Grezian nagonetikan, inoiz jarraitpen handiena izan duen grebariki izan da. E, ia jende guztiak parte hartu zuen baita dendariek ere. eta hori as, beste greba oroko horretan funtzionarioak e, bederen ziren e, norai parte hartzen zutenak. Eta azpen, e, eta greba hori berrogeita zortzi ordutakoa zen eta bigarren egunean oso gauza gauzalarriak gertatu ziren batez ere e, Atena Seko sintagma plazaren inguruan, hor sindikalista komunisteek hartu zu Ten, ba, nola bait tokia parlamenduaren frentean eta egon ziren esan beharra dago hemen politika nola da oso ezberdin dauzkalerriarekiko, eta dibidez, ba, alderdi komunistak e, hartu basoen e, inguratu basoen e, parlamendua etzen parlamenduari nola baiteraz egiteko, baizik eta beste talbetatik ere babesa mateko, eh? eta ora agertu zen black eh, block de eta saiatu zuten parlamento iristen eta hor egin zieten sindikalista komunisteek oso egoera larria eta kargak egin zituzten komunistek anarkisten kontra eta eta anarkistak komunistan kontra e, zaurituak saurituak egon ziren eta baita ere hildako bat es einsusen eh, karra gauien gatik, baizik eta ba, ke bote bat eh, Josuelako sindikalista batek eta eraile zuen. Hala ere, bueno, ba, imaginatu dezakezu oso egoera tensoa eh, eh, daudela gauza, kez? Piskat... Eta biegun, eh, aste, bai... Ba, esaten un pixkat imaginatzeko edo gure okay. entzuleak eh, ba, nolabait kokatzeko aipatzen duzun testu inguru horretan ba, emendaukatzuk bidialitako bideo eh, bat eta or, horko eh, soinua kaso entzutea horren ba, eh, idei bat eh, ba, ematen aldigu, ezta? Daig. Guazen entzutera beraz. Ez dakit nola zoazen joan e, gre, greziar klasekin eta ba, lelo batzuk edo eslogan batzuk itzultzen aldizkiguzun? Hor e, ba, dutondo haintzun, baina normalean asko lukatzen dena da somi pediak elefzeria eta horrek esan nahi du ogia, hezkuntza eta askatasunak zer gatek amo no basikoa oñarrizko elika gaia delako euskuntzarik gerantz, euskuntza garrantzi dauka garezian izan ere ikasleek izan ziren iruro eta mar, malau urtean ba, junta militarren aurka machinatuz zirenak eta kaleak hartu zituztenak eta askatasuna noski ez izan zen baita ere junta militar ondoren ba, lortutako garaipen bat. E, Garagaio hodietako eslogana da, baina gaur ere marttan dagoena. E, Apatzen zenituen ikasleak eta junta militar horren aurka borrokatu zutela. Egiaada e, e, ere bai, e, ba, krisi honen aurka eta kaso ere krisia e, banola baite bere gordintasun guztian irudikatu bainolen, ba ikasleek, e, ba, Europa guztian zehar entzun zen Greziako ikasleek zenolako borroka eramaten ari zuten, E, Boloniaren kontra e, unibertsitateak okupatuz ez daking momentu honetan ere bai e, ikasle mugimendua hain e, fuerte dagoen. Bueno, urte hasieran, e, bueno, udaren bukaeran adostu zuen gobernuak oposizio taldeekin batera, baserare eskuineko bilalderriekin batera, kuntza legea aldatzea eta oa, pakete horretan sartzen zen unibertsitate hasiloaren bukaera. E, horrek esan nahi du orain arte debekatutazukan e, e, universitatetan sartzea, baina lege horren ondoriez, ba, suspendituta gelditzen zen asilo eskubide hori eta polizia horrein eskubide dauka or, e, universitatean sartzea. E, ikasturte hasieran egonda mohimentu hau dibat eta ia berreo fakultate okupatu ikasturtea Baina esan bera dagoi e, mugimendu hori hain zu zen balduzzu da, e, niruspezik balegia, pasatuta gutxi zegoelako ja borrokatzeko, balduta kolako guda hori, eta okupazioak e, gutxinaka e, desegin egin dira, Eta ba, batez ere nik dute, hainbeste frente irekita daudela Grezian, ba, askotan ezin da guztietara heldu. Esan beharra dago, aurreko ostiralean, Greziako egun nazion alazen. Urriaren hogeita sortzian, ospatzen da, mila beratzi deunda berrogeita batean, nola Greziak musolinidi eset esan da berarekin eta naziekin frentea ban komun bat egiteko, eta greziak aurre egin zion ba gerorako etorriko zen naziena okupazioa eh hori ba baita bait arrotasun nazionaleko eguna bilakatu da eta egun horretan desfileak antolatzen dira ikasleak eta ejertuarekin batera bergarba da guretzako oso gauza kuriosoa da esatendiat ere hemengoek hori juntak martxan jarritako zerbait da, baina gero eh, junta bukatu ondoren eta demokrazial duta mantendu eginda tradizioa eh, ba, horretzi. Es, eskola eta institututako ikasleek eh, akandora txurila jartzen dute eta desfilatzen dute, eta gurtzen dituzte ba, nolabait eh, politikariak eta aginte militarrak eta ondoren ejerzituat desfilatzen da. Aurrek urtean egon ziren ikasleen mobilizazio mobilizazioak eh, nolabait, desfile horiek blokeatzeko edo, edo eragosteko. Lehenen gurtean adibidez nere herrian blokeatu egintzen, eta jertzitu ez zin izazuen, atera, baina aurten beste zerbait e, beste, apostua beste lako izan da, izan da, ikasleak de, e, desfilatu daitezen, baina eraman dezaten e, ikur bat, nola baite gobernoa errefusatzeko, aprobetsatu dezaten desfilea gobernuari ez ikasle batzuk alkandora txuria eraman ordez, alkandora beltza eraman zuten normalean agurtu dut gaur dutea, militarrek egiten bezala dauden, dauden politikariak beste alde batetara begiratu egin zuten eta baita ere musikariek eh, ba, abestira utzaueak eh, josituzten nola baita, autorikaten aurrean pasatzen ari ziren bitartean, eh? Giro horretan, gainera, desfile ondoren, manifestazio erraldo jak antolatu ziren, zenbat eh, milaka eh, partaide barkatu, eh, memorandumaren aurkako, edo, neburrien, eh, paketen aurkako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 Soldatak gaur egun, zazpireun, sortzireun, zeireun eurotan daudela, eta ez dira, ez da horrek usten iboko direnik, kontrakoa baizik, beti rekorteak daude, soldatarekiko. E, denda pillo itxi dituzte, itxi dira, ala ere, e, aurten ere eta momentu honetan ere, esan berradakat, orain dikan badirenak, beraien denda edo txiringito direkitzeko pres daudela. Horrek esan nahi du ere, dirubeltzasko dago, jendearen jende batzuren patriketan, eta hori baliatzen dute, anolabait, zirkulazioan jartzeko eta olako plandamendu sartzen dira. E, Baina hortaz aparte, pobreziak gero eta ondiago da, eta ikusten dira kasuak. Ez dakarrik etorkinak, eh? betidanik ikusten ditugu Pakistan edo Bangladeseko etorkinasko ba eskaleak egiten, edo e, e, rumaniako igituak, edo bulgariakoak e, ba, e, e, eskatzen. Gaur egun nik ere hemen horretzerrak ikusten ditut e, semaforotan ba, klinexak saltzen eta bereien bizitiatza ja, konpondu nahian ba, edo zeina egiten. E, suizidioen maia igo egin da eta orain Grecia, Europa osoan, suicidio maia ondien alauka. Eh, batez ere kredetan adibidez eh, ogorearen kontzeptua eta nolabait badago machismo bat, beraz familia nolabait eh, nagusiak diren gizonak edo familia berardura arte dituzten gizonek, ba nolabait beraien negozio aporrote egiten duenean ba, askotan suizidatu egiten dira beraien horrentzako ba, esin izatea horrentzea zorrak on, onargaitzat delako Ez kultura oso machista batean ari gara erritan eta bar. Eta suizidioa eta esatu dute ere narkotrafikoa gora gindu. Hau da, mafiek ere bere tokia hartzen ari dira, prisimen aurrean. Eta esatu ere prostituzioare goraka kada nabari dut egin dutela. Bestaldetikikan ere mugimendu populista eta ultraskuindarrek ere beraien tokia e, sa, e, hartzen saietzen ari dira oso zaila da Greziar bezalako gizarte batean, hartzeak borrokatu egintu fasismoa eta ganditu egin du fasismoa beaien lurraldean lasorttzea oso talde fasista, ez baina badira talde populista badgo alderdi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 Hori, hori da, momentuz, eh, eh, nix beti galdetu dira nean Grecia reia. Berra, riskuren bat mazegoela, ejerzituak, armak, hartu, eta kalera ateratzeko eta poterea bereganatzeko, eh, beti esaten zidaten, junta militarraren esperientzia ondoren oso zaia ikusten da ejerzituak berriz hori egitea. Hala ere, eginda... Eh, Militarrek egin dute mobilizazio bat, egin zuten oreindela hilabete bat Atenaseko sintagma plazan, agertu ziren manifestazio kurioso batean, beraien ba, ez zeuden formatuta militarrek moduan, dera, eramaten zuten arropa normala, baina desfilatuz agertu ziren, eta larrikapen laboralak, eta esan zuten, beraiek ba, herriarekin batera gongo zirela, ez? Eh? E, zeirakurketa bat egin dezakegu herriarekin edo herriaren zeintzatirekin egongo diren, hori ez dago argi. Baina ez ziludien momentu horretan ba, nolera baitu kutsu fasista bate e, agerten bat e, zenik, baina bai, patriotismo ondi orekin eta bertzaletasun keino ondiekin, eta ez dago argi ejertzitoak e, zen mugimenduak egin ditu baina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 alternatibak nolabait e, sortzen ari direla, mugimendu eskertierrak, mugimendu herrikoiak oso potenteak e, izan dira Grezian azken urteetan, eta pentsatzen dut ere bai, eta honekin Hai. amaitzen aldugu, alako ba, alternatibak, ekonomikoak, etxe bizitzan e, arloan, edo beste hainbat arlotan sortzen ari direla, ez da? Etxe arloan nik ez dut ezagutzen, Baina nadibideznik gaurre tokat bilera bat hemengo haserretuen asanbladarekin izan ere, eree e, sistema bat emartan jartzen ari dira, unitateen bidez e, funtzionatu nahi dute, eta gaen eta zerbitzu elkartrukak eta burtzatu nahi dute, eta eredu hartuta eredu zuzen hartuta Argentinako esperientzia, Trueeke e, azokak egiten zirre Argentinan eta da, Eta hori kontutan hartuta, ba, hemen esperientzia horiek e, zabaldu nahi dituzte. Eta hainbat e, tokitan, adibidez bolosen, batera da ja txampon paralelo bat, de, orduen e, eraldaketarako txampon, er, unitate bat, internet bidez funtzionatzen ari da, eta arrakastatxoa da, eta bide normalean eragiketa horiek egiten direnean, estatuari etzaio bat,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 Baina jendea beharretan dago dirua desagertzen ari da paroa zabaltzen ari da oso azkar eta jendea bateke edo eh, elkar, etra, elkar trukaketarako sistemetara ari da. Juan ba, sakonitze hitz egiteko aukera izan du gaurkoan hemenikan ilabete batetara ba, berrizi izango zaitgu gurekin horretan eh, segurazski bala laburrago. Eta ez dakit, e, mi esker gurekin egotagatik, eta espero dezaun ba, gutxinaka e, aurre ehingo e, zaiola egonera oneri, bueltamango zaiola, eta ez zegoenara bueltatzeko, baizik eta zerbait e, berri eta hobe batera juteko. Bai, Mikel, eh, bakarrik eh, azken komentario bat, eh, zende asko, bihar edoztiralean eh, parlam, parlamentuak eh, mozio, tensura mozioa bat edo konfiantza mozio bat eh, pasatu behar du, eta jende asko esaten du gobernoa ez, da, ez du astea bukatuko. Beraz, baliteke, eh, ordu batzuen bat zoen, buru, buru bat zoen duan, gauzak erabataldatzea, eta eh, estenatoki berri baten aurrean, aurkitzea, non gobernuak eh, uzten du la poterea, eta edo sortzen da unikate nazionaleko gobernu berri bat alderdi ezberdinen artean, edo berriz hautezkundetara joten gara. Ikustu e, dut aukera guztiak zabalik daude momentu honetan. Ikusiko dugu zer gertatzen den beraz, joan mi esker gurean egotagatik eta laizzer arte? Ezo Mikel. Ba, luz, eta zabal, itzeiteko aukera izan dugu gaurkoan greziari buruz e, Mi esker berriro ere gureko respontxalari joan etxenikeri. eri Eta munduko beste punta batetara jungo gara Tibetera jungo gara Gaurkoan Eta herretarako berria.infoan argitaratutako artikulu bat irakurriko dizuet. Tibet sutan dago. Tentsinuan gomo 20 urteko mojak bereburuari zu eman zion iragan urriaren 17 tibeteko xakoma erriskan. Bere komentuaren aurreko bidigurutzaren erdian tibeteko budisten erlijio askatasuna eta dalailamaren itzulera aldarrikatu zuen garretan zela. Unean bertan hil zen, martxoaz, gerostik, tibetarrek, txinako gobernuaren errepresioaren kontrako protestak sendotu zituztenetik, bere burua erre lehen emakumea da uangamu. Baina ez da protesta muturrera eraman duen lehena ez da azkena ere. Zazpillabetean hamar fraidek zueman diote beren buruari protesta modura. Joanden den asteartean izan zen azkena. I egin dira bost eta txinak ezkutatu egin du gainontzeko bosten egoera zertan den. Etxiak bultztuta jodute Tibetarrek protesta suizidetara. Eta Tibeten duten egoera larriaren kontra ohiu egiteko, Nazioarteko egun antolatu du gaurko ITN-Tibeten aldeko Nazioarteko sareak, askida Lelopean. Euskal Herrian sare horren parte da Fagma Drolma Tibetar Herriarekiko elkartasun elkartea. <tutu> Unu osoko 50 errialde ingurutan espero ditugu gaur Chinaren kontrako protesta baketsuak. Beren burua inmolatu duen Tibetarren etxipena etzipena azaledesteko eta erantzun diplomatiko global bat eskatzeko. Gobernuek Chinari presio eitea nahi dugu segurtasun kanpaina bertan bera laga desan. Tibetarrek suizidioa protesta tresna moduan erabiltzea benetan pauso larria eta adierazgarria delakoan dago Alison Reynolds ITeko zuzendaria. Berrareak gitzearen inguruan dituzten sinismenen kontrakoa da suizidioa eta beraz, horrelako ekintzak egiten ari direla ikusteak agerian uzten du tibetarrek duten etxipena Txinak tibeten ezartzen dituen errepresio politikek eta gaba eskualdeko kirti monestirioan ingurura bidali duen militarko buruak tentsioak handitu eta frustrazioa areagotu dute tibetarren artean Dar gudani rize su chastopnyo mantizis chestom «Και ποβάνω τί» «Αλλονό τί ποβάνω τί» «Μ' αυτή που να μη σέψει» «Και βάσαν τις σκέψεις σου ποιο πεις μακάρα σκέψη. Herriotxak Herri mugimenduaren irratzaioa omediak ekoiztutako emankizuna Ancheta oihartzun eta zintzilik irratiek aurkezturik Ayako <risa> harrika da Ostegunero 8 aurrera Antxeta eta oihartzun irratian eta ostiraletan 9 aurrera Sincilik y Ratian Ayako Arricada ¿Cómo es con ella? <risa> Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Es Mucho cultural Interkultural Kultura niztasuna Antxeta irratian Gure kunka Pastelenetik asteazkenera Amarretatik aurrera Antxeta Media.info Antxeta Irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak. Eta gaurkoan ez daukagu gurekin germen blezio, amnistia internazionaleko kidea biastetik behin hemen egonoi da. Ba, amnistia internazionalaren kronika edo laguntza kolaborazioa egiten hemen mundu hotxak saioan, baina, Ba, gaurkoan, ez estarriko mina eta hostik gabe homen zegoen hemenikan ba eskumina bidaltzen dizkiogu baina hori bai ba bere lana nolabait bidaligu bidali digu idatziz zeren amnistia internazionalak ekimen bat antolatzen du Iranen inguruan eta hori iragarriko du rengo minutuetan. Zaroak lauan ospatuko da Lotjo Cinema aretoan iraneri buruzko ekimen hau eta iraneri buruzta batez ere ba, bertako zinegien e, inguruan e, baitzei ingo du edo izango da ekimen hau Zazpiter ditatik aurrera irekiak egongo dira Lotjo Zinemaren e, ateak eta bufeta egongo da baigam proposaturik 8 zertan bi dokumental e, eskainiko dituzte lendabizikoa, Fragment d'une révolution e, Frantzia eta Iranen e, ba elkarlanarekin 2011an eindakoa. eta baitare, ere ba ekoizpen berdinekoa Iran eta Frantzia 2011an nere bai Susie Napoleon film deitutako dokumentala lehendabizikoa bizikoa berroita mazazpi minutu eta bigarrena ordu eta laurden eta bigarren hau ba, Jafar Panahi eta Modlaba Mirtag Masp barkatuko didazue pronuntziazioa, ba, berraiek izan dira dokumental honen zuzendariak eta bi proiektio hauen ostean, ba Ma ingurua, edo tertulia ungo da, Mamshade Pugbali, bera Irango zinemaren inguruko espezialista da, eta horren inguruan baita Amnistia Internazionaleko kidekin mintzatu ahalko da, ba, iranen ematen diren eskubide giza eskubideen zapalketen inguruan. Horixi izan da, beraz Amnistia Internacionalaren aldetikan e, gaurkoan kontatzeko zeukatena, e, mendikan bi astera, ba, espero dugu, germen berriro ere bere honean izango dela, eta bere berea entzun alko ditugula ba, Amnistia Internacionalaren e, ba, kontuak edo, eta esan bezala, ea, ea sendatzen zeigigun laizter. Biotak. Herri mugimenduoaren irratsaioa. On mediak ekoiztutako emankizuna. Il vient mettre le en place. Le tata tata la mutina. Dit-je non à pluie. Suva. Soboko. Show gaurko munduotxak eh, ontako gaiak eh, ba, amaitzen zaizkigua kaso gaurkoan nabaritu da pixka bat, ba, biegunetaz biegunez eh, jai izan dugula hemen eh, antxetan herriotxaken son, jema, son, jema, son jema. Seguro ere hurrengo astean, ba, gure kolaboratzaile guztiak berriz ere izango ditugula gurekin. Gure aldetikan beraz, e, hemen usten dugu musikarekin usten zaituzte gu hurrengo minutuetan. Mi esker esan bezala, babai antxeta irratiko entzuleei, baita zintzilik irratia eta txapa irratikoei ere. Ondo ibili eta leizter arte, aio? Eta faroteuze Eta parcelle moasi Wou, wou, wou, on, on va te mort Ta musique est fatiguée wou, wou, wou, on, on va te mort Ouais, si tu es jaloux